Прийдуть ще дні для журби, Дні вже для щастя так мало, Дихай, живи і люби, Так її серце співало. Пісня майовалилась, Радісно сонце світило, Вся до кінця віддалась, Так її серце любила. Кинув, розбив і пішов, Сонце як щастя не стало, Лєця з очей моїх кров, Так її серце ридало. Вони жорись через край, Ще на життя не світало, Другому зіркою сяй, Так її серце казало. І зайнялася вона, Полум'я душу палило, Пити так пити до дна, Так її серце горіло. Кинув, пішов і забув, Наче приснився і не стало. О, коли б сльози почув, Так її серце стогнало. Журна на вулиці йшла, Двоє до неї пристало, Двох пригорнула, взяла, Так її серце упало. П. Д.